për një periudha dhurimeve madhështore, të cilat duhet i bëj besimtari dhe një periudha dhurimeve të cilat nuk marrin shumë mund për ti, por vlera e e kia dhurimit tek Allahu i madhëruar është shumë e madhe dhe shumë e rëndë. Ky lloj adhurimi nuk është adhurimi i cili të merr para dhe as merr mund edhe nuk kërkon përpjekje të mëdhaja por kërkom vetëm për qëndrim për teje që të kryrë shëtën në formë që kërkom në loë për teje. Dhe kjo adhurim është adhurimi istilfarit. Që është istilfarit? Istilfarit blezër në gjuna rabe vjen nga fele gafara, dhe fele gafara në koptimin islam të cilë e përdorin ljetarë dhe thot falja e gjunafeve. Edhe vez fjale gafara përdojë të betën për, për Allahunu i madhuruar Në më thënë kërëti kërkoni dikuj se fali, nuk i thua nuk i gërëfir li, më fal mua Në formën gafara Por i thunë i shaltjeta arabisht Kjo fjale, gafara përdojë të betën për, për Allahunu Kuj thua Allahun, nuk i thua i gërëfir li, ose estafirullah Për ndërë dhe për kësaj fjale ka da dhe emri Allahut Madhuru që themi gafir ose gafur ose gafar Janë tre emrat Allahut Madhuruar të cilat të regoj që Allah është shumë falës Që uafalë gjunafet besintarve kura ta pëndohën dhe i këthejnë Allahut Madhuruar Allahus subhanu e talen e ka të reguar në kuran në shumë a jetë e kuernore që aji është falës edhe qëllimi i tërëgimi të këtyra jetëve është që besimtari mosë humi shpresën të këfale dhe të këmëshirë Allah sepse vlezer shetani përdor tisa hile të kënjëriju dhe një për i hileve që përdor shetani të kënjëriju është që a i thot njërijut për parës e të bëjë gjunafin thot Allah është fali si madhë për ne bëje dhe njëriju më shtro dhe bëjë gjunafin ndërsa në basi njëriju e ka kryri gjunafin shetani i thot njëriju të Allahu nuk të falë ty të Allahu nuk të falë ty, thot pra në kodhe këtë që pëndohesh edhe për këto dhe gjendje kemi të dëshirë të flasim në sot për gjendje kër njëriju ka kryri gjunafin edhe El çon vetja e tij ose shejtani deri në pesimizëm, derisa mendoj që unë këy jam, unë nuk bëj kthyes, Allahu nuk më fal mua. Ndërsa për ata persona të cilët nxiten nga mëshira e Allahut, dhe nga falja e tij që të bëj gjunafe, nuk janë ato fjalë për ta. Për ta nuk vlenu t'i tregosh që Allahu është falës. Për ta, vlendu të regoshën dhe shkimin e madhë që ka përgatitur Allah i madhëruar për ata që e kundështojnë ata. Kështu që kjo dhëtë pasu për arësysë se përse këtu hynë shejtani të njeri ju dhe e bënë njeri ju që të keqë përdoj i argumentet Allah dhe të i vendohës e të i nëvëndin e duhur. Atë e Allah është falës për këtë. Wa inni laghafaru limen taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Allahu thudhu un jam shum falas per k per atë që pendon beson dhe kryen punë të mira prandaj mos vish i shejtani tek asnjëri prej njerëzve ti thotë me çka që Allahu falas të zhytun gjunave sa dësh sepse Allah i madhëruar fal, atë që këthe dhe pëndohët të ka i dhe pëndim, do të thotë largohës në gjunafët. E me gjithët të themi që Allah i shfale si madhë dhe i falë të gjithë e gjunafët. Pra ne dhe besimtari duhet të nëzitet në kjo të tëllësi i madhështore Allah, që i falë gjithë e gjunafët dhe nga emrat e ti madhështore që i shfales dhe shumë falës, gafirë, Ghafar dhe ghafur Dhe të nëzisin të emrë që a i Të ketë shpres të këfale Allahot Dhe t'i lutët ati Me këto emrë që Allah subhanu e tala t'i a fali gjunavit Sepse të gjithë vita demit dhe nga bimtar Njëri u o vlezer Në gjithë jetën e ti Ka tre gjëndje Ka tre gjëndje Gjëndje e parështë që i bëjë gjunafe, e dyta është që i ka mjërësi për Allah në të jetë, dhe treta është që ati ndodhë i fatkesi, edhe në shdo njërën për të tyra i ka për të tyra të, të, të bëjë një adhurim. Adhurimi gjunafit është që i të kërkoj fali dhe të bëjë si këfarë Allah, subhanu të ala. Adhurimi mjërësis është që ta fanëndorojë Allah më batë mjërësi që i ka dhënë dhe adhurimi së provës është e i të bëjt durim në të që ka dhënë Allahu subhanu të ala dhe kush i përson të, të treja a i është me të vërdet atë duru e si vërdet i Allahot dhe meriton shpërblimin Allahu subhanu të ala dhe adhurimi i gjunafit është njeriu kur bën gjunafit këthejat pëndohet të ka Allahu subhanu të ala përsa i për këtë gjunafet dhe as kush nuk mund shpëtoj për tyre dhe të gjith njerëzë do gabojnë Edhe kjo është cilësi njërzore, është do njëju që i ka bon. Por njërës e nuk i përjetojnë gjunafet gjithë njësoj. Disa njërës i përjetojnë gjunafet si një mizë që i qëndronë në bi hundën e ti edhe kjoja bëngë shto. Kurse disa njërës i përjetojnë gjunafet si një mali madhë që i ka qëndruar në bitë edhe mund t'i bjerë për sipër. I pari, a i që qi që shikon gjënave si një miz, a i është munafiku hipokritin. Nuk i bjërësoj gjënavet. Edhe kjë është më largë fali e sa Allah dhe më shirës ti, se sa besimtari cili shikon gjënavet e ti, si një mani manë që si vëjbi për sipër. Edhe e kërkon fali Allah. Dhe për këtë të dytin, Allah o thotë të ta fali. Edhe ka përmëtuar për të fali. Thotë për feti sallallallisallem, kullu beni adam e khattaq. Ua këjru në këtëta inë të wabun Thoth të gjithë bita dem dhe nga bimtar Do thoth pa tjete që do gabosh E për deri se do gabosh pa tjete E të ke nevoj Ke nevoj si pesimtar të dish Se kush është rrugdali e prej gabimit Rrugdali e vlejzër është të istikëfari Të kërkimi fali Allahut Sepse vetëm Allahut është e që i fali gjunafe të gjitha Gjithashtu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 të sirët gabojnë dhe i kërkojnë fani Allahu dhe i faleta do më thënë Allahu subhanu vëtale më ursin e vete ka kryuar njëriu të gabueshëm e ka kryuar në të lojforme që a i mundë gaboj sepse Allah i madhëruar ka qënë në pa fillimësi falës e ka pas cilësin e faljes dhe emriti është falës e dhe dëshiron dhe të falte krieset e ti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 Ti më kërkonë mua të bëjë për gabushëm Të jetë të kërkonë të bëjë për gabushëm Po qesën nuk do gaboni, këtë do falet her Allahu subhanu e talë do faljen Rëstitësie më dështore Dhe kjo faljen dilet në, në, zirë, në zirët në pa Kër njeri ju gabon Dhe i kërkonë fali Allahu subhanu e talë Ma di kanë të rëgurë djetarët që njeri ju i cili gabon Dhe pëndohë të këllohu Në shumë raste ai ngrihet në grada më të lartë se i pretendoj se ka bërë dhe në Allah, të gabimin. Dhe normalisht nuk ka kërkuar falje Allahu subhanahu wa taala. Kjo çështje e stilfarit ka vlerë shumë madhe tek Allahu i mëdhuruar, sepse emri i ti Tij është Ghafur, Ghafar, Ghafir. Janë tre emrat Allahu që nxjerrën prej kësaj fjale. Edhe i ka kërkuar robëve të Tij që ata të lutën Allahut, që ai i, i falë gjuna. Allah subhanu wa ta'ala ka urdhuruar profetin e ti ma ditë gjithë profetit që ti kërkoj i fali Allah subhanu wa ta'ala i thot Allah ma, i madhuruar profetit ti sallallahu alaihi sallam mustahu firillah illallah ka në gafur arrahim thot dhe ti o Muhammed kërkoj i fali allahu sepse allahu është gafur është shumë falë zërrahim është i më shirëshmë gjithashtu i urdhuruar besimtarët Allahu subhanahu wa taala në Kur'an çata ti kërkoni falje Allahut për gjunafat e tjera dhe thot wastafirullahi innallaha ghafurur rahim kërkoni falje Allahut do ky është order prandaj kërkimi i faljes është prej detyrave dhe vogjive të cilat duhet i bëj çdo besimtar sepse çdo njeri panesh gabon gjithashtu Allahu subhanahu wa taala i ka lafdëruar në Kurana ta që i kërkojnë fali Allahu subhanu wa ta'ala. Ka lafdëruar në Kurana. Dhe kjo të regonë për blerën e dhe qanë që ka në ta të cilët i kërkojnë fali Allahu si dhe mos në kohën për para se të hyja gimi. Fëtë Allahu subhanu wa ta'ala Alledhine i kulune rabbena në fillena, dhënubena, wakina athaben nar. Këta besimtare të cilët dojnë gjenedja në ta të cilët thonë zotë jo në i falem e gjunafet dhe në ruen në dënimi zjarët. Thotë e sabirinë, o sadikinë, o në kanitinë, o lë munfikinë, o lë mustagëfirinë, bilesharë. Dhe të regonë pesë si të tyre. Thotë janë ata që pëndurim, ata që janë të vërtet që nuk njënjejnë, janë ata të cilën të shpenzojnë në rukënë Allahut. Janë ata që a dhuajnë Allahut shumë edhe ata që i kërkojnë fali dhe bëjnë Do me thënë Që të thua shë stakfirullah Ose stakfirullah o tubu i lej është për cinsive të besimtarve Për diri sa Allah i më dhuruar Ka të reguar të të cinsim kuran Dhe i ka urdhuru besimtarve për ta Ma dje Po të shikosh jitën e profetis Do ve shri që a i Edhe pse Allah i kishtë falë gjithë i gjunafet A i ka konë të falë Dhe bëndë të i si farë shumë herë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 Ose thoshte, estafiullahu atubu i lehi Por ne Sa herë duhet të themin e vleze estafiullahu atubu i lehi që allahun e falë gjunafe tona të cilat janë të mgaja dhe të shumëta Të regohet vleze që një prej se lefeve që allahun duke lëgojt gjunafe të veta E përthoshte Si kur shdo ti të bërë vetëmi një gjunafe që normalisht një një dit, mund bëjt një dhese gjunafe, një dit, një dit, të është një gjunafe, një vit ka 365 dit, do më në 365 gjunafe, atër në logorit, në më thë një bje, logorit, një dit jet, në shumë, nga 365 gjunafe, logorit, sa mund bjen, me qindra mirë gjunafe, dhe kër në logorit, ato i ratë fikët, i ratë fikët, kurse shumitë, se jo në sotë lezer, në shikoj gjunafet e tyre së si një muz, qi e ka qendruar, thotë nuk ka problem. Kjo është gjë normale. Allahu e ruan. Bëj dallimin midis gjendjes së thonë gjendjes së parëve tan, të cilët e kishin frikë Allahu subhanahu wa taala dhe bënë punë të mira. Edhe i kërkonin falllallah mëdhëruar dhe përta për Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur shpërbim shumë të madh. Kurse sot ka arritur gjënda që njerëzit i bëjnë gjunafet, edhe u duqën gjunave si ujë që pinë. Për në që ditën kërti u fletë për tjil, që është e tjilë, që është e istifare që du në mërgu fali Allah për gjunafe që bëjmë më radhë. Për mos haroni një një. Që gjunafi shkryat. Gjunafi shkryat. Allah nuk haron. Në dëshkimi është afra atry që bëjmë gjunafe. Dhe Allah subhanu wa ta'ala janë gre në dëshkimin E ati që përnë gjunafe, vëtë tëmë ati personi që këthejë të këllohet dhe pëndohet të këjë. Thotë Allahu subhanu të ala, Wë më kanë Allahu li uadhibahum u wa antëfihim. Thotë Allahu i madhëruar nuk ka përti dën, dënuar ata për derës ati u Muhamedin në mërtyre, sepse Muhamedin ka qënë i pari atyre që i përfond dhe fali Allahu subhanu të ala dhe njëri u me i mirë. Dhe Allah nuk i ndëshkojnë ata për derës, ata i bëjnë stikëfarë Allah, ta në stakëfirullahu të ubu i lej, stakëfirullahu të ubu i lej, stakëfirullahu të ubu i lej, stakëfirullahu të ubu i lej. Po qëse besimtari kërkom fali Allah, Allah i alergonë dënimin. Nëse dënimi ka ardhur, Allah i alergonë. Dhe nëse nuk ka ardhur, Allah i pengonë që më zbjerë dënimi. I shikoj qito dënimi që ndonë të njerëzit në përbotë Gjithto vinë nga që ata nuk i pendohen, nuk i pendohen Allahu dhe nuk kthehen dhe nuk bën asnjë farë, nuk kërkojnë falje Allahu për gjërat që bën fare. Përna ndodhin gjithë ato shkëterime, gjithë dënimet e njerëzve. Sepse po sikur ata i kërkojnë falje Allahut, Allahu do i falte dhe me dëshminë e Kuranit do t'u hidha të së dënimit. Po turma ka ne Allahu liadibehom hum yastaghfirun Allahu e madhuru nuku deskon ata per derisa ata i kërkojnin falin Allahu subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala ka treguar gjithashtu se dhe profetët e tjerë i kërkonin falin Allahu për gjunafat e tyre Më di ka treguar për Davudin alayhis salam një ndër profetët e Allahu që ai kuptoi të bëri një gabim Fali Thot, Thot, futun, futun dhe pastaj kërkoi falje Allahu subhanahu wa taala. Fot fastagfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. U dhn Daudu se ema fetna. Fot Daudu alislam mendoj qe ne e provuam, o futu me u fundis prov. Fastagfara rabbahu. Dhe kërkoi fesi dhe ibrisit fare Allahu dhe kërkoi falje Allahu subhanahu wa taala dhe u kthye tek Allahu më doruar. Dhe kështu ka gjend të gjithë profetët. Ata kur gabonin dhe pse gabimet e tyre ka gjend shumë të vogla Ka shumë gabime tepër të vogla. Prapa të kërkoni falin e kërkon fali Allahut subhanahu wa taala, me di profetit sallallahu alaihi wasallam, i kërkon të falë Allahu për gjëra edhe të vogla se kaq. Tu transmetohet në një hadith të saktë se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Thotë ndodh që zemra thotë, 'Mosh kujdese të pak' dhe unë do t'i kërkoj falin e Allahut për të shkujdese të pakët 100 herë." Mendohet pakollë se sa na shqoidet se zemra neve. Edhe sa kemi nevojë ne ta lidhim zemrën me Allahun. Tërditëm të të në dynja, dynja, dynja, dynja, dynja, dynja, dynja, dynja, dynja, dynja, dynja. Minimumi tetor ditë njeriu rri vetëm përpara dynjas për të punuar, për punë që është punë serioze, me anësi dhe ushqet. Pa folur pasaj për, për, për televizorin e për tirat e mëradh. Të gjitha këto njeriu shifon vetëm për dynjan. Në një moment pasaj do kujtohet për Allahun shumë pak dhe ta bën istighfar. Ku mund ta kujtojëllom këngjërin? Shumë pak mund ta kujtojë. Ndrikojë që profeti sallallahu alaihi wasallam kur shkojdesej pak nga Allahu, sa do pam shkojdesej, ai i kagon të falë Allahu. Po ne sa herë do të kërkojë të falë Allahu për shkojdesin tonë. Ne nuk shkojdesem, ne harrojmë falë Allahu tërditën. Allahu na fal. Dhe Allahu i mëdhuruar ka të reguar në kuran që ata që harrojnë Allah, në Allah i harrojnë ta nësullaj nësjehund, ata harruan në Allah, Allah i harrojnë ta dhe më dhe një lepës dore nuk, nuk kujdese për ta sepse ata harruanë Allah edhe kur kujtojnë një riu atër kujtojnë një kur t'i vijf dhe këtë dhe fjullon për një stikfar dhe stakë fërullaj, stakë fërullaj, stakë fërullaj stakë fërullaj, stakë fërullaj, stakë fërullaj, stak Ka qenë njëon, por jo në përkujtimin e Allahut, por në përkujtimin e dynjas. Dhe jo duke bërë istighfar, por duke kërkuar dynjën dhe duke rendur pas saj. E ky është ije i vëllëv. Te dhe mirësia e cilë përkujtohet, kujton fundin, kujton ditën që do të dalë para Allahut, pa ditë të shoh gjunafe të veta, pa ditë të kujtohet njeriu sa nevojë kishte në dynjë që të bënte istighfar për shkak se gjunafët jenë të shumëta, edhe i stilfari për gjunafët dhe lezër, është si sapuni për duar të kërën të palaha. E kam pëtur i bën të i mien, edhe i kam thënë, kush është ma e mirë për njëri unë? A të bëjtë të sbi, ose alhamdulillah, lafdur e allon, apo të bëjtë i stilfari? Edhe ka thënë, kjo këthejtë të gjendje njëriut, nëse njëriu Bën shumë gjunafe, do të ish gjunafçar ose e ndjen vetën që ka bër shumë gjunafe, atëherë ky njeriu do ka nevojë më shumë thot për të bëj sikfar se sa të bëj të sbie dhe thot elhamdullahu ose la ilaha illallah, subhanallahu wa la quwata illa billah. Ndërsa nëse ai ndjen vetën që nuk ka shumë gjunafe, atëherë më shumë mirë është për të që të bëj la hawla wala quwata illa billah, elhamdullahu tasbih mera, fjalë tjetër. Sepse thot kjo është një soi si duart e palara ose duart e lara. Ku njëri ju ka duhur te Lara, atëherë ai më e mirë për të që ti perfumosi. Ndërsa nëse i ka pa Lara, e mirë për të që ti pastrojë nga pijsdhiku që ka, pastaj ti perfumosin. Dhe nëse ai ku i ka duhur te Palari perfumos, ato nomër 1 vin vin edhe mirë, por pijsdhiu ngjemi pijsdhik. Në Gjynavë, njëri në Gjynavë, dhe dhjunaf, pesha ti është rënë tek 100 madhëruar dhe pesha Gjynavit njëherë dhe mos 40 ditësh. Tregon një prej selefëve Unë e bëjë një gjunafe, edhe e ndje i thotë dërmin e titët të këgruaj e ime, edhe të kafshë që unë i shëpitët. Ndhe i këtu ndje të gjunafe, por njëri unë në këpëtonë. Ma di kanë thënë se lefët, dëshdo fatkesi që i bje, njëri unë tokë i bje, përshkak të gjunafeve që a i bënë edhe është do të shlirim për e fatkesi që i vjen njeri ut që i vjen për Allah të i vjen për shakt të istikëfarë dhe pendimin të këllohus të flasin për besimtarët do më thënë nëse të dëshiron që Allah të trurin në e keqa nëse të dëshiron që Allah të fali gjunafet nëse të dëshiron që Allah të të shpëtoj në gjithë dhe keqe atër kërtoj i samur shumë fali Allah të përsa i shumë fali si madhë fakultu staghfir Dhe nëmë, a.s. i thoshe popullit vetë, ju thashë atyre, o populli, i më kërkojnë i fali Allah, sepse e shumë falës, Allah i madhururën e i falë gjunafe të gjithëve. Alhamdulillah, salatu, salamu, nësulillah, mani, e sakhme, i rmaim. Allah ka të reguar në kuran, që Allah subhanu t'ala ta e ashton rizku njëriut, kura i bunis të në farë. E dhe profetis onë, Allah a.s. në ka të reguar në hadithet të sakta, Inshallah i madhruar ja pakson rrezikun njeriu për shkak të një gjunafe që ai e bën. Dhe kjo është më sa e vërtet, sepse ka Allah, isallim, e ka thënë profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, ndaj e ka marrë te Kurani, në librin e Allahu subhanahu wa taala. Edhe për derisa paksimi rrezikut vjen nga gjunafet që bën njeriu, atëherë shtimi i rrezikut vjen nga isthlfari, prandaj thotë Allahu subhanahu wa taala Fakultës të stafirura Bëkum innehu kane gafara Thod nuk hanë i sena bubudhët Kërkojnë i fali Allahot Sepsa i e shumë fales Jurësili sena alaikum midrara ua, ua dërgon juve shiju në preqedit Me shumis Me shumis në që të dobishëm Jo shi që i përmbytë dhe i shkatronë Dhe i sëllë dënim Sepse kjo është dënim për Allahot Dhe rëvjën nga gjunave të për sërin Por u sëllë shi Të posachen për token Që të, të, të vaditet, edhe të ngopët, edhe të nëzirë i përsa e bimet që i duhet njëri për të vëshyër. O ju më lidhë të këmë bëjmë wali, o wa e beninë, o e gjallë këmë gjennati, o e gjallë këmë në hara, fëtë dhe kur ju kërko një falë në laut, ju hëzë shiun, ju jep ju e fbi, ju jep ju e pasuri, ju jep ju e lumej, dhe ju jep kopshte, kopshte të mbushër me fruta, edhe me bimë si të mirë. Djefë k i thotë bënë një stifarë, i thotë nuk Halei Selam që të japë Allah të gjitha këto. Po sa herë dhe mjë stifarë, njëse njërën zëmendojnë se të të fërë vetë njërë stafërë Allah njëftonë. Por njëriju është gabimtarë, edhe i kujtonë se nuk gabonë. Njëriju vleze ka nevoj që të ti kërkoj të falë një Allah në shdo mëndë, se dhe mos masë i ka bërë një një nëfë. Edhe Duhet i bëj istighfar Allahu subhanahu wa taala për gjunavät që ka bërë. Duhet i bëj istighfar Allahu pse ka lënë istighfarin. Duhet i bëj istighfar Allahu për një vepër të mirë që e ka lënë. Duhet i bëj istighfar Allahu subhanahu wa taala për një vepër më të mirë që ka kryer siç duhet. Duhet i bëj istighfar Allahu subhanahu wa taala për hutimin nga për kujtimi Allahu subhanahu wa taala. Ahash Allahu Muhammadu al-mustori uldezin. Ahdemin Allahu akbar, çka thot Allahu është më madhështori. Kërë Allah që do më vërtet, e që në madhështori, a me të vërtet zemër e jote e përnonë që Allah e madhështori, po qëse zemër e jote e përnonë këtë dhëtë thotë që ti me zemër në të të përkujtojshë Allah në gjatë gjithë ditë të stanë më shumë se shtë gjithë tjetër. Për ndryshe, fjala jote që dhuë Allah e këpër është gjinjeshtë, nuk është vërtet. Sepse zemër se në të të ka të shkama madhështori se jo Allah subhanu wa ta'ala për E për derësa është kështu, atëre kërë nevoj të i thua që stakë fërë Allah o të bujë lej, stakë fërë Allah o të bujë lej, stakë fërë Allah o të bujë lej, që goja ime në zirët sa gjera, që zemëra ime nuk i përte tonë në to. Sëpse ti e më më më dërështore, Allah, dhe nësë po të abhakun në adhurimi që të takon ty, dhe stakë fërë Allah, stakë fërë Allah o të bujë lej, stakë fërë Allah o të bujë lej sepse si që thash një riu ka nevoj që të kërkoj fali Allah dhe vetën ku bërë një gjunave por ka nevoj të kërkoj fali Allah dhe për një aldurim që nuk e kryen si shduet ti dojnë nga aldurimin dhe thua stangë firullat po thua stangë firullat sepse a mojnë nëriton që në mazirë të falim më mirë se që falim të falim më njërë më të plot si që kanë pas falë se lefët dhe ata dhe shenë stangë firullat një për se lefë dhe, po falej e thot kalon një grun për gur gur i maf, me katapur për në ti i merë një pjesë të robës edhe i nuk lëviz nga vëndi fare kurse dikush të jetër kur falej nuk kupton dhe se që fa bërë njërëz i di përqëndruar krejt e me gjithër të kumbërër në mazët është po në stakë frullahu të bujnë po në mazët në mazët jo në shumë i mangët shu që ne kemi nevojë më shumë se shdo kështje të të kërkojnë falë e Allah për mangësit tonë që ne nuk i abim në haku në Allah si që meriton më të dështje ti edhe Allah subhanu wa ta'ale ka urdhru profetin sallat sallat sallat më bazda vëstin 23 vjeqare i dërgur e Allah njeri ju mëjt dëvoqëm që ka parë falqë e dheut 23 vje luft, të luftë nuk të nuk nuk nuk nuk Allah 23 vje të përpjeke mund përkirë të Allah sub Kër i vjen fitorja për Allahot madhëruar, thët i dha gjë nësërullaj e lëfëtë. O rahi të nëse i dhkullu në fidi nëllaj e fwaja, pëse bih bihamdi rabbi ke o staghfirhu, inë në hukana, inna hukana thot, të waba. Thët, kër të vijë të shririmi për Allahot dhe fitorja, dhe kër të shorë është i njerës gjithë hynë, fejnë Allahot, grupe, grupe, atëherë, thët ti, kërkoi falin Allahu për gjunavet që bër. Gjunavet ka bër. Çi gjunave ka bërë dukur Allahu. Se valla. Kjo është Sallallahu Alejhi dhe Selam, kjo është një preje dukatove që i ka dhënë Allahu besimtarëve që mbazat kanë marrë një adhurim. Dhe adhurimi më madhështor që ai që ai e ka e ka përçuar të njerëzit shpallën që i dha Allahu Subhanallahu Teala. Atë kërkoi falin Allahu sepse ti prapë ngjelesh njëri dhe ke mangësitë tua dhe vetëm Allahu është që, që të të tëçon. Përna besimtari kërkon falin e Allahut mbas namazit, dhe Allah ka dërguar urdhëron profetin e tij sallallahu alajhi wasallam që ai të kërkojë falin Allah e Allahut mbas gjithasaj jetë luhdëpër Allahut, dhe mbas xjerimit e urdhëron besimtarin të jap sodaka për të shlyer xjerimin e vet, gjithashtu edhe një do thotë astaghfirullah tubu ila estaghfirullah tubu ila estaghfirullah tubu ila e, e bëra këtë punë mirë, por Allah meriton më shumë dhe në sinci më të mirë sa kaq, edhe meriton që ta përkojë të gjithmonë dhe a jemi ne pra tyre që dëgjojmë edhe zbatojmë apo jemi pra tyre të cilët dëgjojmë dhe kundështojmë Allahu na bof për ato parave të cilët e dëgjojnë fjalën dhe zbatojnë atë dhe jo për ato tyre të cilët nuk profitojnë prej këshillave vetëm se si profitojnë kafshët të cilët dëgjojnë por nuk kuptonse çfarë thuhet Allahu na jep zemrat për të vërtetën dhe na bof për ato tyre të cilët kërkojnë fjalën e Allahut shumë يستقل <سؤال> القطار أو الأتوبيس إلى يستقل القطار أو الأتوبيس إلى